Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika egy gyümölcse, s ha megízlelted idővel belül örvenc az önvaló. Az ismeretlen múlt nyomában, Szilágyi Mártamű sorát hallja. ezer évvel ezelőtti történéseket összefoglaló nagy indiai epoz, a Maháparata egyik könyvében, az Anushászan a Parvában érdekes történetet olvashatunk, melyet Bisma, a kuru nemzetség legidősebb tagja Mandel öcsének, Judis Tíra királynak. Judis ekkor már megnyerte a nagykuruksétve ütközetet testvére és különösen Krishna segítségével, de a győzelemért nagy árat kellett fizetnie. Elpusztult minden rokona, a gyermekei, a tanítói. Mindkét oldalon nagyon nagy veszteségek voltak. Krisna elmondta, hogy miért volt szükség erre a háborúra, ám judistira mégis szomorú. Nem tudta magát túltenni a veszteségen, és egyáltalán nem örül annak, hogy elnyerte a jogosan neki járó királyságot. Bátyjától, bismától vár támogatást. Néha azt kérdezte tőle, mondja meg, milyen büntetés fogja sújtani. Máskor csak tanulni vágyott, megismerni mindazt a bölcsességet, amit Bisma hosszú élete folyamán felhalmozott. Bisma maga is halálos sebek kapott a csatában, így nem sokára ő is elhagyja ezt a világot. Egy tanulságos történetet mond el öccsének, lehet, hogy megtörtént, lehet, hogy csak mese, a tanulság számít. Oh. Bisma így szólt öcséhez, a bánatos Judistíra királyhoz. Van egy nagyon régi történet. A menyek királya Vászava, azaz Indra, és a bölcs papagáj története. Hald meg! Lehet megnyugvás merítesz belőle. Bisma Vászavának nevezte Indrát, ami azt jelenti, a Vaszú nevű kisebb istenségek ura később nevezte Szakrának is, ezzel az elnevezéssel általában a régi buddhista írásokban találkozunk, különösen a dzsátakákban. A dzsátakák nagyon régi történetek, amelyeket tanító célzattal kapcsoltak össze a buddha személyével. Indra, vászava és Szakra tehát egy és ugyanaz a személy, a félistenek királya, egy Sacsi nevű istennő férje. Azt mondják, amikor Indra melkart házasodni, nem tudott választani. Azt a tanácsot kapja, kapta, hogy hívja össze a királysága összes szép leányát, és akkor meglátja, melyik a legszebb. Ez volt az első szépségverseny, és itt találta a legszebbnek. De most térjünk vissza a Bisma történetéhez. Benáreszi király országában élt egy vadász. Egyszer őzetlőni indult az erdőbe. Összeszedte a fegyvereit, és mérgezett nyilakat is vitt magával. A nyilakhegyét különösen erős méregbe mártotta. Meg fogjuk látni, milyen erős is ez a méreg. A vadászok általában olyan mérget használtak, ami csak rövid időre elkábítja az állatot, hogy könnyen meg tudják fogni. Ez azonban nem kábító méreg volt. Ha ezzel a nyíllal lőjük meg az őzet, mindenki meghal, aki csak hozzáér, és egészen biztosan nem lehet enni a húsából sem. A vadász sokáig járkált a rengetegben, míg végre megpillantott néhány békésen legelésző őzet. Gyorsan előkaptam mérgezett nyílát, és lőtt. A nyíl azonban nem talált, hanem egy hatalmas fába fúródott. A fa rögvest hervadni kezdett. Először a levelei és gyümölcsei hullottak le, majd letörtek az ágai, és végül tövestől kidölt. Ilyen erős volt a méreg, amit a vadász az őznek szánt. Egy papagáj lakott a fa üregében, aki egész életében ott élt. Nem hagyt el a fészkét, ott maradt a kidölt fánál. Nem evett és nem ivott, mozdulatlanul és nagy bánatban gubbasztott, annyira szerette a fát. A papagáj egyre gyengült, és már inkább halott volt, mint élő, amikor Indra, a félistenek királya, észrevette. Nagyon csodálkozott, nem tudta megérteni, miért nem repül el a papagáj, miért nem keres magának egy másik fát, hisz éppen elég fel van az erdősségben. Indra azt gondolta, ez a madár éppen olyan, mint egy jógi. Nem keresi az örömöt, s nem menekül a bánat elől. Nagyon komoly döntést hozott, hogyan lehetséges, hogy úgy viselkedik, mint az emberek között a legkiválóbb? Ember módjára érez, hálásan ragaszkodik a fához, ez nem jellemző az állatokra. Persze lehet, hogy nincs ebben a dologban semmi csodálatos, hiszen néha látjuk, hogyan él a ragaszkodás egy élőlényben. A remeterák kagylót választásul, a lótuszvilág a vízhez ragaszkodik, a macska pedig a házhoz, amelyben él. ráta azonban nem hagyta nyugodni a kíváncsiság. Gyorsan leszállt az égből, fölvette egy brámon alakját és megszólította a madarat. Kedves papagáj! Daksa leánya boldog lehet, hogy olyan utóda született, amilyen te vagy. Szeretném megtudni tőled, miért nem hagyod el ezt a kidőlt fát? Miért nevezi Indra a Daksa a papagályt, és egyáltalán ki az a Daksa? Indiában mindenki ismeri Daksát, és az ilyen célzásokat könnyen megértik. Daksa az emberi, emberiség egyik ősatya. Nagyon sok fiat nemzett, a tízezet, tízezer harjasvát és az ezer szávalásvát, de azok mind a lemondás útját választották, és egyáltalán nem akartak megházasodni. Daksa megátkozta a bölcs aki a fiait erre tanította, aztán így gondolkodott. Ha megint fiaim születnek, ez az átkozott bölcs ismét tanítani fogja őket. A fiaim nem fognak nekem engedelmeskedni, hanem gurujukat követik majd. Hogyan tudom teljesíteni akkor kötelességemet? Hogyan fogom benépesíteni a földet? Daksa azt találta ki, hogy ezen túl csak lányai születnek. Nára nem fogja tanítani őket. Nem akar, hogy lemondott szerzeteseként éljenek az erdőben. Végül hatvan leánya született, akiket mind kiemelkedő személyiségekhez adott feleségül, és így telt meg a világ élőlényekkel, félistenekkel, démonokkal, emberekkel, vadállatokkal, madrakkal és kígyókkal. Daksa négy leányát is hozzáadta egy Kasjapa nevi bölcshöz, ők voltak Vinátá, Kadrú, Patangi és Jámini. Patangi számtalan madárfajt hozott a világra, Jámini pedig sáskákat, Vinatának két fia született, Aruna, aki a napisten kocsihajtója lett, és egy garudán növű sas. Kadru a különféle kígyóknak adott életet. Inder tehát azt mondja a papagájnak. Áldott lehet Daksa leánya, patangi, akitől az összes madár, így a papagájok is származnak. Biztosan nagy örömet érez, amikor látja, hogy egyik leszármazottja nemesen viselkedik. Én azonban nem egészen értem, hogyan gondolkozol, és szeretném megtudni tőled, miért nem hagyod el ezt a kidőlt fát. A meghajtotta a fejét és válaszolt. Minden dicsőséget neked, félistenek királya. Előző életeimben komoly vezekléseket végeztem. Ezek érdeméből rögtön felismertelek, bár most egy egyszerű brámana formájában jelentél meg előttem. Nagyszerű kiáltott az ezer szemű istenség, és azt gondolta magában, úgy látszik, hogy ez a papagály nagyon sokat tud, s mi szerencsés, hogy idejött, s beszélhet vele. Indre most már biztos volt benne, hogy nem közönséges madárral hozta össze a sors. Ez a papagály nagyon erényes, és érdemdúsan cselekszik. Tovább kérdezgette hát, miért ragaszkodik a kidőlt fához. Ez a fa elkorhat, nincs rajta sem gyümölcs, sem levél, és nem alkalmas arra, hogy madarak menedéke legyen. Miért ragaszkodsz hát hozzá? Hatalmas az erdő, tele van gyönyörű fákkal. Biztosan találnál másik odút, Választhatnál másik fészket, Szíved teljes megelégedésére. Látom, hogy nagyon türelmes vagy, Bölcsességedben gyakorlod a helyes megkülönböztetést. Hagyd el ezt az öreg fát, Amely már halott és haszontalan, Elvesztette a leveleit, Nem tehet értett semmit. A papagány nagyot sóhajtott, És szomorúan felelt Indrának. Szacsi hitvese és félistenek vezére, Indra, mindig engedelmeskedem a parancsaidnak. Ha megparancsolod nekem, hogy hagyjam el ezt a fát, meg fogom tenni. Indra erre azt mondta, hogy ő nem parancsol semmit, csak tudni szeretné az okot, miért nem költözött tovább. A papagáj így szólt. Úgy legyen, válaszolok a kérdésedre. Én itt, ezen a fán születtem, gyermekkoromtól fogva itt tanultam. Ez a fa védett meg ellenségeim támadásaitól. Nem lehetek olyan hálátlan, hogy elhagyjam, csak azért, mert bajba jutott. Egy kegyetlen vadász eltalálta mérgezet nyilával. teljes vagyok. Arra tanítottak, hogy mindig az erény és az igazság útján járjak. Viselkedésemben állhatatos legyek. Néha próbára teszik az erényt, de ha megállja a próbát, ez örök boldogság forrása lesz, minden erényes ember számára. A félistenek hozzát fordulnak, ha a vallással kapcsolatban kétségük van, és te mindig tudsz válaszolni, ezért lettél az uralkodójuk. Ezer szemű Indra, te, aki végeztél pakával, nem illik hozzád, ha most azt tanácsolod nekem, hagyjam el ezt a fát örökre. Olyan sok jót tett velem, amíg képes volt rá, hogyan hagyhatnám most magára. Okay. <music> Papagáj, Pakagának nevezi Indrát, aki megölte a Paka nevű démont. A simet bagoltam elmondja, hogy amikor Indra bali maharádzsával harcolt, többek között megtámadt őt három démon, Namucsi, Bala és Paka. Paka különösen alattamosan támadott, in zúdított Indra harci szekere és kocsihajtója Mátali ellen, Indra azonban levágta a fejét. A rám is és kiemeli Indra hősítettei közül, hogy végzett a démonnal. Mutusámi Diksitar, egy délindéi költő írja a 19. században Tripuraszundari dévihez a nagyistenőhöz. Indra, ki megölted a pakadémont, Brahmá, ki egy lótuszvirágban ülsz, a dévák mind imádják a nagyistenőt, aki végrehajtja az öttettet. Az öttet a teremtést, a védelmet, a pusztítást, a tudatlanság okozását és a felszabadítást jelenti. Ezek a tantrizmusban Brahma, Vishnu, Rudra, Indra és Siva feladatai. Ezek a félistenek imádják az istennőt, mondja Mutusván Sitar. Egyébként a pakaszó azt jelenti, főz, felszorító módban. Sokszor szerepel a Nishima avatárhoz intézett imákban, például a következőben. Hódolat az Úr Dévának aki vagyit vakító ragyogásban lángol, szemeiből az élő tűz sebes ömlenek, és fogai izzanak. Hódolat a démonok, kísértetek és mindenféle lázas betegség megsemmisítőjének. Ég és ég, főz és főz, tarts meg és tarts meg. Felvetődött a gondolat, hogy Nisimaha esetleg ugyanaz, mint Indra és a pakaszó, a Paka nevű démonra vonatkozik. Ezt azonban még senkinek sem sikerült bizonyítania. Egyőzője, Indra elégedetten hallgatta a papagáj bölcs szavait, aztán így szólt hozzá. Örülök, hogy ilyen kegyes vagy. Teljesítem egy kívánságodat. Bármit kérhetsz tőlem. Nagy kísértés egy ilyen ajánlat, mert ilyenkor az emberek többnyire saját maguknak kívánnak valamit. A teljes és kegyes papagáj azonban ezt kérte. Kezd újra életre ezt a fát. Indra egy kis nektárt hintett a kidőlt fára, mely lassan felgyenesedett, s úgy állt a helyén, mint az előtt. Ágai kinőttek, levelei kizöldültek, egész törzsre lett életnedvel. Visszanyerte korábbi nagyságát a papagáj vezeklései érdeméből. Élete végén a madár Indra mennyországába És ma azt mondja, az ember minden kívánsága teljesülhet, ha jámbor és kegyes emberekkel társul. Ahogyan a fa is csak azért érhetett vissza az életbe, mert társult a nemes gondolkozású papagájjal. Ismeretlen Mút nyomában című haladták, már befejezzük. Ma a Mabhárát egyik történetét haladták, szilágyi Márta Jóoltából. Búcsúzik Önöktől, Boldog Dániel, Sbányai Géza, két hét múlva találkozunk ismét.